Виборний. Правда, замуж вийти, не дощову годину порасидіти. Але мені здається, якби чоловік надежний трапився, то б не треба ні для себе, ні для матері його одказувати. Ви, люди, небагаті. Терпалиха. Небагаті, та така бідність, таке убожество, що я не знаю, як далі на світі жити. Наталка. Мамо, Бог нас не оставить, є сі бідніші од нас, а живуть же. Терпалиха. Запевне, що живуть, але яка жість їх? Наталка. Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому і кусок черствого хліба смачніший від м'якої булки, неправдою нажитий. Терполиха. Говори, говори, а на старості гірко терпітно ждує вовсім недостаток. К виборному. Хоч і не годиться своєї дочки вихваляти, та скажу вам, що вона... «Добра у мене дитина. Вона обіщала для мого покою за першого жениха, аби б добре вийти. Замуж. Виборний. О просумі і добрім серці Наталки нічого й говорити. Всі матері приміром ставлять її своїм дочкам. Тільки нігде правди дівати. Трудненько тепер у дівці замуж вийти. Без приданого, хоч будь вона мудріша у царя Соломона, а краща від прекрасного Іосифа, то може умерти сідою панною. Терполиха». «Наталко, чуєш, що говорять. Жалій послі на себе, а не на другого кого». Наталка здихає. «Я і так торплю горе». Виборний. «Та можна вашому горю і пособити». Локаво. «У мене є на приміті й чолов'яга. І поважний, і багатий. І Наталку дуже собі вподобав». Наталка в сторону. «От і біда мені». Терпалиха. «Жартуєте, пане виборний». Виборний. «Без жартів, знаю гарного жениха для Наталки. А коли правду сказати, то я й прийшов за його поговорити з вами, пані Терполихо». Наталка з нетерпінням. «А хто такий той жених?» – «Виборний». «Наш Возний, Тетерваковський. Ви його знаєте». «Чим же не чоловік?» – Наталка. «Возний? Чи він же мені рівня? Ви глумитеся над мною, пане Виборний?» – Терполиха. Я так привикла к своєму безсталанню, що боюся і вірити, що була сьому правда. Виборний, з якого ж побиту мені вас обманювати? Возний Наталку полюбив і хоче на ній женитись. Що ж тут за диво? Ну, скажіть ж, хотенько, як ви думаєте? Терполиха. Я душею рада такому зятеві. Виборний. А ти, Наталко? Наталка, Бога бійтеся, пане виборний. Мені страшно й подумати, щоб такий пан, письменний, розумний і поважний, хотів на мені женитися. Скажіть мені перше, для чого люди женяться?» Виборний. «Для чого? Для того? А ти будь не знаєш». Наталка. «Мені здається, для того, щоб завести господарство і сімейство, жити люб'язно, дружно, бути вірними до смерті і помагати одно другому. А пан, котрий жениться на простій дівці – чи буде її вірно любити? Чи буде її щирим другом до смерті? Йому в голові і буде все роїтися, що він її виручив із бідності, вивів в люди, і що вона йому на рівня. Буде на неї дивитися з презирством і обходитися з неповагою. І у пана така жінка буде гірша намечки, буде крепачкою. Терполиха. «От так вона всякий раз її занесе, та й справляйся з нею. Коли на те пішло, то я скажу». «Якби не годованець наш Петро, то й Наталка була б як Шовкова», – виборний. «Петро? Де ж він? А скільки років, як він пропада? терпелиха. «Уже років трохи не з чотири», – виборний. «І Наталка так обезглузділа, що любить за пропастившогося Петра?» «І Наталка, кажеш ти, добра дитина, коли бачить рідну свою при старості, в обожестві, всякий час із заплаканими очима і туж-туж умираючу от голодної смерті, не жалиться над матір'ю, ради кого? Ради пройдисвіта, ланця, що, може, де в острозі сидить, може, умер або у москалі завербувався. В продовження цього монологу мати й дочка плачуть. Виборний, ей, Наталко, не дрочися, терполиха. Та пожалій рідної, мене старобідний, схаменися. Наталка, не плач, мамо, не журися. Виборний «Забудь, патраланця, пройдоху поганця, покорися!» Терпалиха. «Будь же, дочко, мені неслушна!» Наталка. «Тобі покоряюсь, на все соглашаюсь, прямодушно!» Всі троє. «Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними вік живеть!» Терпалиха. Дочка моя, голубко моя, пригорнись до мого серця, покорність твоєї життя і здоров'я мені придає. За твою повагу і любов до мене Бог тебе не оставить, моя дитятко. Наталка. Мамо, мамо, все для тебе страплю, все для тебе зроблю, і коли мені Бог допоможе осушити твої сльози, то я найщасливіша буду на світі. Тільки, виборний. А все-таки тільки. Вже куди не кинь, то клин. Викинь леш дур з голови, удар лихом об землю, мовчи, та диш. Терпалиха, так, дочко моя, коли тобі що й наверзеться на ум, то подумай, для кого і для чого виходиш за возного замуж.